Тримаючи цупкий контакт з байдою, вони дадуть собі раду. Отаман погодився, бо притримувався засади, що людей треба пускати на глибоку воду, щоб навчити їх плавати. Довге провадження за руку шкідливе, бо вбиває ініціативу, а постійна боротьба, небезпека, вчать провідника краще всяких козівок, інструкцій, коли він має голову на карку. Ввечері Орел призначив до відділу лісового хорунжих грабика – і Петришина та 45 козаків з двома ручними кулеметами Таким чином утворилася друга кінна бригада Подільської повстанської групи Тереном її дії було визначено Ушицький-Ямпільський повіти, Південну Литичівщину, Жмеринський та Вапнярський райони Василь Лісовий був фанатиком боротьбі, людина незвичайно ідейна, оцінював його Яків Гальчевський на жаль, він не був муштровим старшиною, а поручником-урядовцем. Дещо повільний у рішеннях, але якщо вирішив, доводив до кінця. Козаки Орла вже призвичайлись до свого отамана і йти під нову команду великого бажання не виявляли. Але Орел довів їм необхідність такого кроку. Адже для повстанців краще якийсь час побути подалі від своїх осель, щоб не наражати на небезпеку рідних. Тих, хто все ж бажатиме повернутися до рідного відділу, отаман обіцяв забрати назад, як тільки лісовий поповниться місцевими кадрами. А надію Богданенка Орел вислав із завданням до Польщі. Не розраховуючи на прихід української армії з Польщі чи бодай на якусь підтримку з боку уряду УНР, отаман дав завдання Богданенку лише поінформувати Симона Петлюру про діяльність Подільської повстанської групи, а також купити шапірограф та револьверних набоїв, яких лишалося обмель. Отаман Лихівський У Орла залишилось до ста шабель. Фактично більше не треба, бо сотня відповідно і до оборони, і до нападу. Її легко нагодувати, легко й заховати. На чолі сотні командир Подільської повстанчої групи виїхав у район Бару, де діяв Хорунжий Лихівський. Орел хотів залучити його до роботи. Зупинились на барських хуторах. За допомогою зв'язкових місцевої пасивної організації вдалося швидко розшукати Лихівського з його пішим відділом у 15 козаків. Розмова тривала цілий день. Особливо не вдаючись у деталі, Орел розповів Хорунжому про створення Подільської повстанської групи та про свої повноваження і запропонував підпорядкуватися. Лихівський не хитався і відразу визнав зверхність Орла. На прохання Отамана Хорунжий трохи розповів про себе. Він місцевий. Коли його почали переслідувати Червоні, з Крісом пішов у ліс. Незабаром зібралося дуже десять добре озброєних козаків, яких репресії із совєтської влади загнали у хащі. До гурту хотіли влитися й кілька злодіїв, та він їх не прийняв, оскільки розумів, що відділ швидко деморалізується. Лихівський, щуплий блондин, Писав згодом Яків Гальчевський, але з характером і волею Він нападав на червоних зрідка, бо мав замалу силу А більшого відділу не хотів організовувати у зв'язку з труднощами у виживленні та законспіруванні Ви сьогодні розпочнете ширшу діяльність, сказав вислухавши Хорунжого Орел Будете побільшувати свій відділ до ста людей, але відповідних Намагайтеся відразу посадити їх на коні. Якщо це завдання буде важко виконати, то я допоможу. Об'єднаємося, коли всі ваші люди будуть вже на конях. Паралельно зверніть увагу на сексотів. Ваш обов'язок – немилосердно душити їх. Маю також інформацію, що ГПУ навмисне випускає зв'язниць злодіїв, інколи навіть дає їм зброю. Каже, під видом орлівців грабувати безборонне населення. Тому в обов'язку вашому винищувати і місцевих злодіїв, бо вони, підшиваючись під повстанців, компрометують визвольний рух. Подвиг спартанців Орла Відділ Орла вирушив у район Деражні. Дорогою довідались, що у Шпичинцях на нічний відпочинок зупинився загін червоноармійців силою в 60 чоловік. Червоні і нещулися, які було обезброєно. Провівши з солдатами роз'яснювальну бесіду, орел наказав їх відпустити. Командира ж за селом розстріляв екзекуційний відділ жандармів на чолі з поручником Коханом. Поклавши на підводу півсотні здобутих рушниць,